Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 6 fața A Unii dintre învinși avură mai mult noroc în nenorocirea lor și nemeriră la vadul cel mai apropiat al obluciței care ducea la Isaac cea pe pământul turcesc al Dobrogei. Alții crezură că se asigură mai bine năpustindu-se peste Siret înapoi în țara lui Laiotă dar acest domn slab era necredința închip de om. El știa că în tabăra lui Ștefan se află Basarab cel tânăr, care cercase în toamna trecută să-i smulgă domnia. El vedea că turcii nu pot răpune pe puternicul domn moldovean, el se aștepta ca ungurii din Ardeal, care primiseră cu cea mai mare bucurie vestea izbândei lui Ștefan, ca însuși craiul matiași care în îndată în luna întreagă vestea isprăvii strălucite pe care o făcuse voievodul său moldovenesc să se amestece îndată în afacerile răsăritene. Notă. Vezi scrisoarea din Turda, 24 ianuar, în columna lui Traian, 7 roman, paginile 423-424 și acta extera, 7 roman, paginile 299 -4. 300. Țepeluș se află lângă Ștefan în, în mart 1475. Bogdan, documente și regeste, paginile 86-87, închei nota. Astfel, ca să se amestece îndată în afacerile răsăritene, răiau. Astfel, ca să se îmbuneze cu creștinii din prejurul său, el lovi câteva frânturi de oaste turcească, cei rătăceau prin țară, privită de turci ca lor, și trimese unui prieten ungur un steag ca dovadă a vitejii sale. Notă. Cronica lui Unrest spune că Laiotă ar fi fost cu Ștefan. Acte și fragmente, trei roman, paginile 96-97. Scrisoarea din Turda pretinde că, citez, Basarab cel bătrân, a ieșit dintr-o cetate unde era impresurat de turci și s-ar fi luptat contra lor. Tot un rest spune că Laiotă a trimis trofee în Ungaria după o luptă de la 20 ianuar, închei nota. E drept că și în lupta de la podul înalt el pare să fi cruțat pe români, cruțându-se și pe dânsul, adică neamestecându-se mai deloc în crâncena învălmașală. Din partea lui, Ștefan rămase în locul unde îmbinsese. El puse să îi se aducă înainte prinși foarte mulți la număr, care scăpaseră de moartea în luptă numai ca să găsească pe urmă una mai puțin cinstită și mult mai dureroasă. Mulți erau fii de oameni vestiți și bogați, așa încât boierii lui Ștefan vorbeau de răscumpărarea lor. Dar domnul nu voi să audă de târguială pentru a da drumul acelor celor care îi călcase țara în picioare și întinseseră o mână îndrăzneață către cununa sa. Citez, dacă aveți atâția bani și putere, ce ați căutat aici la mine, închei citatul, striga el nenorociților, ca în fură în înțepile ce împodobiră să-l bate cu mlaștina cruntă. Singur fiul lui Isaac Beg, din marele neam al lui Evrenos Beg, ce se luptase cu Mircea, domnul Muntean, fu cruțat de această cumplită moarte. Se făcu apoi postul de pâne și apă care se juruise lui Dumnezeu în clipele cele grele ale așteptării. Apoi țăranii se împrăști pe la satele, unde în curând mâinile lor de vitej erau să trezească sămănăturile noi. Iar Ștefan Voievod cu mila lui Dumnezeu și a niciunui om de pe pământ, domn al țării Moldovei, stând în scaunul său din Suceava, pe care nu-l putuseră răsturna dușmanii, Scria la 25 ianuar întregii creștinătăți cele ce se întâmplase cu ajutorul celui ce sprijină dreptatea în lunga bârladului. Citez, când am văzut noi așa o oaste mare, spune el tuturor acelor oameni vestiți, care nu prea auziseră de dânsul până atunci, ne-am ridicat vitejește cu trupul nostru și armele noastre și le-am stat împotrivă și, cu ajutorul lui Dumnezeu, cel tot puternic, am învins strașnic pe acei dușmani ai noștri și ai creștinătății întregi și i-am sfărâmat și i-am călcat în picioare. Închei citatul. Notă. Scrisoarea s-a tipărit în Nemțește, în Acte și Fragmente, trei romani, paginile 91-92, în Italienește, două versiuni, în Columna lui Traian, șapte romani, paginile 420-422, și acta estera, 5 roman, paginile 301-302, izvoarele povestirii noastre, sunt însemnate toate în capitolul corespunzător din Chilia și Cetatea Albă. Închei nota. Mohamed al doilea, care era acum un om bătrân și mai mult încă un om îmbătrânit, de gânduri prea mari și de prea multe silinți, fu lovit în inimă de vestea nenorocirii din Moldova. Mai multe zile în șir, el nu primi pe nimeni. Pregătirile sale pe apă, de care se temeau atâția, fură deocamdată întrerupte. Alibek fu aruncat la, la închisoare ca cel cunoscător al lucrurilor românești, asupra căruia apăsa mai greu răspunderea celor petrecute. Notă. Columna lui Traian, pe 1883, pagina 43. Văduva lui Murad, mama vitrega sultanului, Mara, fata despotului sârbesc Gheorghe, recunoscut față de trimesul venețian că așa o înfrângere n-au mai avut să îndure turcii. NOTĂ Acte și fragmente, 3 romani, pagina 84. Închei nota. Însă cel mai mare dintre sultanii pe care i-a până atunci turcii, cuceritorul Constantinopolei, al Serbiei, al Bosniei, al Caramaniei, nu era dintre aceia care își dau înapoi mâna după ce n-au izgutit într-o lovitură din tâi. El se hotărâ să meargă însuși ca să pedepsească pe Ștefan și strânse în același timp o minunată flotă cu peste 300 de corăbii, pline de azapi și de câțiva niceri. La 19 mai, le ridicara ancorele lor din portul capitalei turcești și peste două zile, Mohamed însuși își strângea cortul pentru a merge la Adrianopol. Acum era vremea ca toți lăudătorii lui Ștefan să arate prin fapte că -i sunt recunoscători pentru ceea ce făcuse el în folosul creștinătății. Datoria aceasta față de el și față de Dân și toți atingea întâi pe regele Poloniei, căruia Ștefan îi făcuse atâtea jurăminte, căruia și acum îi închinase 36 din steagurile culese la podul înalt. Notă. Glugos, 14 roman, 621-622. Închei nota. Lui îi scrise, deci, în cuvinte mai călduroase și mai mișcătoare, la această mare nevoia sa, cerându-i încă din mart, 2000 de ostași și la apărarea cetăților, ca să-i așeze în Chilia și Cetatea Albă, de care turcii se apropiaseră pe gheață și în lor trecută. Notă Chilia și Cetatea Albă, paginile 141-142. Închei nota. Mai voia pe lângă aceasta ca oastea Rusiei vecine să se adune la Nistru, ca porțile cameniței să-i fie și lui deschise la o nenorocire și ca însuși Craiul să se grăbească a-i veni în ajutor cu toate puterile. Mulți dintre poloni chiar găseau ca așa se cuvine a se face, dar Maria sa Craiul Casimir, era un om greoi, care se mișca mai ales cu greu când la capătul drumului îl aștepta un adevărat război plin de răspundere. Trecuseră două săptămâni de la plecarea lui Mohamed al Doilea din Constantinopol și acest trufaș ocotitor al Moldovei, mare la vorbe și încetinel la mișcări, era abia la Lublin. Aici stătu de la 5 iunie până la 20 și când peste două zile de drum el ajuns într-un loc încă foarte depărtat de Lemberg, necum de Moldova, ce ardea de nerăbdare, îi se aduse vestea că o și coborâți, din corăbile turcești au luat la șase ale lunii capitala negoțului mării negre întregi, cafa de care aveau atâta nevoie negustorii poloni. Kazimir crezuse că a făcut totuși ceva de folos, poftind pe sultan printr-un polon prins în lupta de la Varna la 1444 și care știa astfel turcește să nu cumva să se atingă de Ștefan Vodă, care stă sub taripa sa de vulturi trândav. Notă. Dlugos 14 roman, paginile 628-629. Închei nota. Să fie ungurul mai bun decât leahul, își zise Ștefan, în fața căruia norul turcesc se ridica tot mai sus în văzduhul străbătut de fulgere războinice. În vințul de la baia era fără îndoială un om viteaz, un om ager și neamul lui Ștefan era și neamul părintelui acestui rege. Străbunii Măriei sale ungurului Matiaș purtaseră căciulă, cămașă de cânepă și opinci, și tăiaseră mămăligă pe talger de lemn ca și învingătorii de la podul înalt sărmanii țăranei Moldovei. Înainte de această luptă și în cursul ei chiar, ungurii se luptaseră alături cu oamenii lui Ștefan. Un întâi sol, om de rând, nu ceru rege lui alta decât să făgăduiască lui Ștefan un castel în care să se poată oploși în ardeal, dacă l-ar Răzbit turcii și cărți de trecere pentru trimișii de cinste pe care i-ar îndrepta spre dânsul. Cărțile se dă dură, iar pentru cetate se lăsă hotărârea pe mai târziu. NOTĂ Hurmuzachi, 2 roman, pagina 2 Închei nota Se dă dură și porunci însecuime, pentru ca moldoveanul să capete 300 de luptători de acolo. NOTĂ Hurmuzachi, pagina 11 sau Hurmuzachii, doi roman, la data de 1474. Închei nota. În mai încă pornire spre curtea Limatia și Craiul, care lăsase acum războiul din Silezia, depărtată, și se găsea în capitala sa din Buda trei mari boieri ai Moldovei. Bătrânul Stanciu, fost Pârcălab, și fruntașul boierimii moldovenești, apoi Duma fiului Vlaicu, deci vărul lui Vodă, și Spătarul Mihai, un sfetnic mai tânăr. Ei cereau să vie cu dânsi oameni legali, cu care să se poată înțelege de-a dreptul stăpânul lor. Dar aceștia zăboviră. În lipsa lor, Ștefan luă ultimele măsuri pentru apărarea sa. Vasluiul, părându-i se prea apropiat de dușmani, prea cunoscut acestora prin cele ce pățiseră acolo, el își întări tabăra la Iași. Când auzi că ținta corăbilor turcești, pe care le călăuzea Ahmed Tirbul, un vestit capitan ce se luptase de curând și în Asia, Iecafa, el trimise în crâmb pe cumnatul său Alexandru ca să apere mangupul cu ostași moldoveni. Alexandru se sui la cetatea albă pe o corabie italiană, ajunse la cetatea părintească, o împresură și o cucerii după trei zile, ucigând pe fratele său Isaac, înțeles cu turcii și astfel un vechi dușman al lui Ștefan. NOTĂ Încrisoarea lui Ștefan către solii săi în Ungaria, Iași, 20 iunie 1475. În acta extera, 7 roman, paginile 308-309. Conform vinia, codice diplomatico de le colonie Tauroliguri, 3 roman, genova 1879, paginile 195-196, 203-211. Închei nota. Domnul Moldovei ar fi trimis arcași și hânsarii săi și la cafa, unde erau destui supușii săi, dacă genovezii din acest oraș, negustori fricoși, nu s-ar fi dat înapoi înaintea legăturii pe care Ștefan le propunea împotriva lui Isaac și a sultanului. Cam pe aceeași vreme, niște cete de turci, care venire în părțile chiliei prădând, fură gonite de dregătorii domnești de la margine, cu pierderi mari pentru năvălitori. Nota: Astăzi mi se pare că la atâta se pot reduce știrile despre luptele din mai la Chilia. Izvoarele în Chilia și Cetatea Albă, pagina 143, închei nota. Dar corabia italiană ce pe Alexandru se întoarse la Cetatea Albă cu vești rele. Ahmed pașa se înțelesese cu tătarii. El tăiase în bucăți numai pe moldovenii ce se găsise în cuprinsul zidurilor cafei. Ahmed încărcase în corăbii un număr din cei mai frumoși copii, din copilele cele mai frumoase ale italienilor de acolo și îi îndreptase spre Constantinopol, adică spre robie și rușine. El însă nu avea de gând să apuce de-a dreptul drumul spre Constantinopol. Sultanul pe care Podagra al Slise a se întoarce înapoi din Adrianopol, împiedicând astfel pentru anul acesta războiul pe uscat împotriva Moldovei, iar fi poruncit să meargă asupra cetății albe și chiliei. Ștefan schimbă părcălabii din Cetatea Albă. În locul lui Luca și Bălcu, el puse pe Duma un părcălab de cinste, care lipsea tocmai pe această vreme din părcălăbia sa primejduită, și pe un neamț, Lucian Herman. Lucian Hermann, venit din Ardeal sau din Polonia, unde avea și legături de ne negoț. Notă. Chilia și Cetatea Albă, pagina 291, închei nota. Chilia, care se putea apăra mai greu, având și ziduri mai puțin tarte cât cele ridicate de genoves la cetatea albă, fu dărâmată, notă, aceasta o spune cronica venețiană a lui Magno, în acte și fragmente, trei roman pagina 89, închei nota. Dar temerile lui lui nu scăzură prin aceste măsuri de apărare. La 20 iunie, din și el grăbea pe solii săi la unguri să se întoarcă împreună cu trimișii craiului, și le cerea să îndemne printr-o ștafetă grabnică pe Matia și însuși a venit spre Carpați, citez, cât se va putea mai răpede, zi și noapte, cu toată puterea mării sale și cu toate oștile ce i-a dat Dumnezeu, ca să nu ne lase să pierim noi și țara noastră de acești păgâni. Închei citatul. În adevăr, el aflase că Mohamed va pleca spre Dunăre și că Ahmed, Ahmed Pașa se apropia cu corobile sale biruitoare, ca să noiască pe pământul moldovenesc grozavile și prada din cafa. Pe munteni îi socotea că sunt iarăși supuși cu totul turcilor, că ei îi vor intra iarăși în țară, citez că muntenii sunt pentru noi tocmai ca și turcii, închei citatul. Scrisoarea lui Ștefan fu primită în ziua de 25 iunie de oamenii săi la Bistrița. Cu dânsii împreună erau Dominic, prepositul de alba, care mai fusese trimis în Ardeal în 1473. Notă. Berger în program des ober Obergymnasium AB Subistrit, Bistrița, 1893, pagina 45. Închei citatul, închei nota, pardon. Gașpar de Otavan și Mihai din Pesta, solii regelui Matiaș. Ei venirea îndată în Moldova și încă la 12 iulie, îndată după sosirea lor, Ștefan făcea să se scrie actul prin care el făgăduia a fi credincios craiului. Dacă Matias va veni cu armatele în țara românească, în Moldova lui nu-i trebuia să vie și, cu amintirile sale din 1467, nici regele nu era tocmai bucuros să vadă această țară pentru a se bate cu turcii, Ștefan se va alipi la dânsul cu toată oastea. Tot așa va face dacă nu va fi împiedecat de boală ori de un puternic dușman și când Matias va trimite cu același scop un capitan al său. El va ajuta Ungaria împotriva oricui, dar nu împotriva Poloniei. Moldova nu va adăposti neprietenii regelui, certele de hotare se vor lămuri pe cale de judecată. Negustorii își vor căuta în pace de treburile lor. NOTĂ Levitsky, doi roman, paginile 219-220 Conform și Dlugos, 14 roman, pagina 632, închei nota. Soli se întoarce rândărât cu această hârtie. Ei găsiră pe stăpânul lor hotărât să lase deocamdată interesele ce avea în apus, ca să se facă apărătorul creștinătății la marginea răsăriteană a pământurilor sale. Putea el, hraiul mare și strălucit, să facă mai puțin decât acest mic domn Ștefan cu țara lui săracă? Cu gândul la cuceririle ce era să îndeplinească în paguba sultanului bătrân și bolnav, el iertă cu totul pe Vlad Țepeș, căruia dete domnia asupra țării românești, rămânând să-și o cuștige el cu vitejia lui, cu agerimea lui crudă drăcească. Aceasta o făcu el pe la mijlocul lui Iunie. Și Vlad plecă dată în Ardeal, unde îl găsim la 4 august în Argiș și întoamnă la Bălcaciu. Notă Bogdan Vlad Cepeș paginile 32-33, închei nota. Dar, pe urmă, Matias se răzgândi și el trimise un al patrulea sol, Nicolae, episcopul de Cnin la Basarab, care făcea toate făgăduielile, numai să fie lăsat în pace. Laiotă luă asupra și în datoriri ca și cele luate de Ștefan și rămase domn. La jumătatea lui August, înainte de a se afla întreptarea către creștini a lui Laiotă, Boierii lui Ștefan erau la Buda și matia și scăleau un act prin care încuvința domnului Moldovei cam lucrurile pe care se îndatorise a le face acesta. Și craiul se învoia să ajute însuși pe Ștefan, dacă nu vom fi ținuți, spune el, de trept mai însemnate ale crăiei noastre. El îi deschidea un adăpost în Ardeal, de unde va putea oricând să se întoarcă și va fi sprijinit chiar la întors. Cetatea de Adăpost fu încredințată în data moldovenilor. Era castelul Ciceului în apropierea munților Maramureșului. Notă Hurmuzachi doi Roman paginile 12-13 Pentru numirea lui Vlad Acta Extera 7 pagina 307 conform Chilia și Cetatea Albă pagina 270-272 Închei nota Ștefan se va împăca în sfârșit cu Vlad și hotarele între cele două țări vor fi ca pe vremea ca pe vremea lui Mircea Munteanul și lui Alexandru cel Bun, ceea ce însemna că Ștefan va părăsi Chilia sau Putna, căci cea din se ținea de Moldova într-un timp când Mircea era încă în viață, iar cea de-a doua era în mâna lui Alexandru la sfârșitul stăpânirii sale. La această dată Moldova scăpase de grijă prin puterile ei singure căci regele celălalt, Cazimir se mulțumise a strânge o adunare la Corcin în ziua de 2 iulie. Iar de la și nu se putea aștepta nimic până la deplină încheiere a învoielii. Notă. Dlugos, 16, roman, pagina 630. Închei nota. Ahmed Pașa se mulțumit să trimeată la cetatea albă câteva corăbii care coborură patru tunuri mari. Românii pârcălabilor, ieșiră noaptea din cetate și năpădirea asupra turcilor cu atâta avânt încât tunurile rămaseră pe uscat, dar cei ce le adusese căzură în apă. La Chilia, pustie, nu era nimic de făcut. Flota se întoarse astfel întreagă la Constantinopol, pe la începutul lui August. Nota Chilia și Cetatea Albă, pagina 144, închei nota. Iar la 6 septembrie, Ștefan se trezea cu trimeșii lui Casimir, doi nobili și un canonic, care îi cerură să întărească față de Craiul Nevolnic vechile legături. Ceea ce se făcu firește fără urmări și pentru unul și pentru celălalt. Notă Dlugos 1C, pagina 632. Închei nota. Era să vie măcar regele celălalt, despre ale cărui pregătiri pe Dunere se spuneau lucruri mari și care trimetea pe mai multe drumuri oștile sale împotriva turcilor. Corvinul veni în adevăr la șabaț, pe care îl încunjură multă vreme și îl luă în sfârșit, cu toate că apărătorul era vestitul Ali Beg Mihaloglu. Cum era cam lăudăros, creștinătatea întreagă răsună de veste acestei ispravi de iarnă, care nici într-un chip nu se putea pune alături de isprava de iarnă din 1475 a lui Ștefan. Dar de aici regele nu merge mai departe. O singură ceată se trimese înainte asupra orașelor din Bosnia. În fruntea ei stăteau despotul Vuc, coborător al stăpânilor serbii, și țepeș al nostru, care ei vor fi cerut să li se îngăduie această pradă, pentru care Vlad chemase pe boieri să i-a dăpostit sinar La Srebrenica, unde erau minele cele mari de argint, și în alte două locuri, cele două căpetenii făcură un război, cum îl știa Țepeș din zilele sale de domnie românească. Năvălitorii se îmbrăcară turcește într-un rând, în altul ei încunjurare o pădure și căzură pe la spate asupra țăranilor înarmați. Vlad rupea cu mâinile sale pe turci și urca în țepi ca o dinioară. Când se întoarse răiei cu prada, regele era însă de mult la Buda. Turcii prădaseră în februar până la Oradea. Notă Glugos Pagina 637, în nota, și planul marelui război cu turcii, în care s-ar fi amestecat și Vlad și Ștefan, iar venețienii ar fi plătit cheltuielile, se împrăștie ca un vis strălucitor. Nota Iorga, lucruri noi despre Vlad Cepeș, în convorbiri literare pe 1901, conform și acte și fragmente trei roman pagina 101-102. Veneția trimese numai pe un secretar care se vadă ce se petrece în Moldova. Papa se mulțumia a face episcop catolic al cetății albe, pe solul lui Ștefan Petru. Alții lăudară pe luptătorul viteaz și uitară a doua zi. Notă. Chilia și cetatea albă, pagina 146-147. Închei nota. Doi roman Lupta de la războieni, în paranteză valea albă. În primeștiile nouă îi rămânea lui Ștefan un singur tovarăș, voierimea și mai ales țăranii Moldovei. Cu ei era să lupte din nou pentru țara lor. Și astfel era să se dovedească adevărul spuselor solilor săi la Veneția, care răspunseseră la îndreptățirea că banii se dau doar regelui Ungur, care e domnului Ștefan. Citez că dacă Ștefan Vodă nu e supus într-un nimic regelui Ungariei, ci domn al țării și poporului său, Închei citatul. Notă. Hurmuzachi, 8 roman, pagina 10. Închei nota. Data aceasta nu mai răsună lumea de vestea pregătirilor turcești. Kazimir al Poloniei putu să se bucure în liniște de nașterea celui de-al 11-lea copil al său. Bucurie de părinte fericit, care îl moleși cu desăvârșire. Matias din Ungaria, mult mai tânăr, a avut tot răgazul să se gândească la a doua căsătorie, care trebuia să-i aducă o nevastă frumoasă, împodobită cu toată creșterea bună, cu toată știința timpului și cu o zestă de 10.0 de galbeni. Iarna a trecut în cea mai deplină pace. În primăvară Ștefan se coborî din Suceava spre țara de jos. În mai 1476, la 22, el se afla în Niș, unde stătuse atâtea zile de așteptare dureroasă în vara anului trecut. Acum, Acum îl vedem întărind unor supușii săi stăpânirea peste pământul lor. Notă. Uricariul, 14 roman, pagina 72. Închei nota. Nu mai ropotesc altădată ștafete în toate părțile. Pe această vreme Ștefan trebuia să știe însă de pregătirile sultanului. Acesta la care venise un om al domnului Moldovei ca să afle soarta familiei domnitoare în Mangup, ce fusese prinsă la cucerirea cetății în decembrie trecut, dusă la Constantinopol și măcelărită, răspunse printr-o solie care cerea iarăși ceea ce n-ar fi putut da decât un domn slab și înjosit. Haraciul, pe cei trei ani de zile de când ținea războiul, cetățile de la Dunăre, prin și din noastea Beglerbegului și mai ales fiul lui Isaac, robii genovezi care fugiseră de pe o corabie și se coboruseră la Chilia, de unde fusese duși la Suceaba și, în sfârșit, Lăsarea la Constantinopol ca ostatec a lui Alexandru, moștenitorul coroanei moldovenești. Ștefan răspinse aceste cereri în tipul sângeros pe care îl întrebuințase și față de obraznicia solilor tătărăști. El ucise pe aceea pentru care îi se aruncau amenințările și trimise îndărăt cu rușine pe dregătorii împărătești. Nota: acte și fragmente, trei romani, pagina 55, închei nota. Mohamed al II-lea strânsese un mare număr de corăbii pe mare și în râurile din apropierea Dunării. Beglerbegul Rumeliei pornise înainte, oprindu-se la Sofia, și la 13 mai bătrânul Padi Padișah se îndrepta și el spre acest oraș, între albele coifuri de puslă, tuiurile cu crai nou și o coz de cal și sanjeacurile verzi ce întovărășeau călătoriile de cucerire și pradă. NOTĂ Acta Extera, 5 Roman, pagina 308, închei nota. Toată lumea credea că el va merge asupra ungurilor ca să le răsplătească rușinea de la Șabaț și jafurile, neomeniile din Bosnia. La Belgrad se făceau în grabă întărituri. Un trimis anume al Papei venis la Buda ca să apere cu sfatul și anateme Ungaria de pronăvălirea polonilor care nu încheiase încă o pace trainică. Din Sofia poate porni în același timp o știre spre Marea Neagră sau părțile apropiate ale Dunării de jos și alta spre Sava, care despărțea pământurile mai vechi ale crăiei Ungăre ungurești de locurile de veșnice lupte ale Serbiei și Bosniei. În stânga se desfăcură însă numai câteva cete care dă dură de lucru ungurilor de la hotare sau trecură Dunărea pe furiș, prădând în banați și în părțile vecine ale Ungariei. NOTĂ Acta extera, pagina 316, 318, închei nota. Frații Mihaloglu aveau și acum grija în aceste părți, unde de mult timp ei se deprinseseră a stăpânii. Sultanul însuși porni spre dreapta și la 22 mai el se afla la Varna, așteptând corăbile care îi aduceau lemne pentru poduri, tunuri și unelte de război de tot felul. Se spune că aici ar fi venit la dânsul aducând o frumoasă șubă Împodobită cu aurituri, mărgăritari și pietre scumpe, un trimes leșesc care pornise încă din 1475 ca să îmbuneze inima lui față de Ștevan. Dacă a fost în adevăr așa, atunci trândă solului era de o potrivă cu la stăpânului său.